Negyedik rész Derris úgy ugrott ki a siklóból, mint akinek parazsat tettek az ülésére. Dühöngött egy sort, amiért az űrrepülőtér parkoló rendszere az érkezési csarnoktól távolabbi helyet jelölt ki a számára, de nem sok értelmét látta vitatkozni egy számítógéppel. Ha nem kellett volna féltenie az inkognitóját, szemrebben és nélkül használta volna a templom hivatalos tisztviselői számára kijelölt helyek valamelyikét. A helyi transporterek előtt kígyózó sort vagy gyorsan elvetette az ötletet, hogy a teleportációs eszközzel tegye meg a majd két kilométeres távot. Bosszankodva a helyére rángatta az idegenvezetők jellegzetes bordó széles övét, majd futásnak eredt. Felléphetett volna valamelyik széles mozgójárdára is, de azzal legfeljebb az izmait kíméli, és szinte biztosan lekési a földi csillaghajó első leszálló egységeit. Az űrkikötő távolban emelkedő csillogó kupolája ezernyi sugárban törte meg a reggeli napvényt, és a zöldes, felhőtlen égbolt pompás nappal kecsegtetett. Ügyesen kikerült egy csapat lassan baktató zajos Higgsont. Az ormótlan testű, két lábon cammogó, túlméretes, krumplira emlékeztető lények hevesen vartyogtak a mellettük elrobogó Sienha után. Deris futólag elvigyorodott. Személy szerint úgy vélte, hogy a Hickson talán a legidegesítőbb fajok egyike. Kényelmesek, lassúak, de mégis mindent azonnal akarnak. Ráadásul a reklamálást amolyan fai sport szintjén üzték. Egyetlen Hicksonról sem hallott még, aki netett volna hivatalos panaszt valamire. A reptér épületének közelében megsűrűsödött a gyalogos forgalom. A mindenféle fajt képviselő turistákat, sárga forma ruhás, sienha alkalmazottakat, robot hordárokat kerülgetve lassított az iramán. Még így is szinte bezuhant az érkezési csarnokba, mire a közelben elhaladó szürke egyenruhás biztonsági őr megtorpant, és keze az oldalfegyvere felé mozdult. Na, hova ez a nagy rohanás? Vett fel ugrásra kész pozíciót az őr. Deris levegő után kapkodva neki támaszkodott a hatalmas üvegkupola egyik tartószlopának. Földi jó. James Fogg, ember, idegenvezető! – törtek ki a bérgyilkosból a szavak. – Á, értem! – mutatott fel a biztonsági Sienha a jókora lebegő kijelzőre. – Még csak most indult el az első sikló! – Deris köszönetként csak rá vigyorgott az őrre, de tekintete már is a háromdimenziós élénkzöld sorokat fürkészte. A leíráson túl még annyit tudott erről a fogról, hogy első osztályon utazott, tehát a hatos leszállóhelyen kell majd keresnie. Ügyet sem vetve a turisztikai látványosságokat hirdető színes, hangos holoreklámokra, keresztül csörtetett a nyüzsgő közös csardokon, és a hatos kapu felé vette az irányt. A jókora helyiségben már vagy két tucat, Sien várakozott, legtöbbjük Derizhez hasonló bő, fehér inget és bordó kendővet viselt. Idegen vezetők. Az első leszálló egység megérkezéséig még volt pár perc, így Deris igyekezett kifújni magát, lelassítani a szívverését és magára ölteni a legkedvesebb mosolyát. Ez utóbbi nem ment olyan könnyen, mint szerette volna. Aznap reggel elaludt, ami szinte soha nem esett még meg vele. Miközben felfel a kijelzőre, a gondolatai egyfolytában az elmúlt éjjeli nyomasztó álma körül keringtek. Mintha egy hegy gyomrában járt volna. Láva folyam a lába előtt, míg a háta mögött szabálytalan sziklafal emelkedett. Az olvat kőzet folyón túl, mintha embereket látott volna, de a mozgásuk inkább mechanikus gépre emlékeztetett, semmint élőlényre. Lépett volna közelebb, hogy jobban szemügyre vegye őket, de amint megmozdult, a láva hevesen kavarogni, fröcskölni kezdett. Iddár hangja suttogott a fülében, egyre bíztatta, hogy ne féljen, menjen oda a furcsán támolygó emberekhez. Amderis félt, nagyon félt az izzó folyótól. Hirtelen jeges fuvallat borzolt bele a sörényébe. Rettegve fordult meg, és négy, öt fekete szemű, emberformájú lényt pillantott meg. Pontosan olyanokat, mint amit Lamán úrban látott. A szótlan férfiak és nők gonosz vigyorral az arcukon közelítettek felé, Mozgások a kál nori sivatagok óriás ragadozó gyíkjára, a Krasanra emlékeztette a bérgyilkost. Deriz hátrált, de egyszer csak elfogyott a talpa alól a talaj. A láva, bőrt és csontott hője égette a hátát. Az egyik teremtmény előreugrott és hatalmasat taszított rajta. A bérgyilkos félelmében üvöltve zuhant alá az olvat kőzetbe, még utoljára érezte a testébe tüdejébe maró rettenetes forróságot. Deris arra riadt, hogy a kapu környékén zsivaj támad. Megérkeztek az első földi turisták. A Sienha idegen vezetők neki és igyekeztek kiszúrni az üvegkapun megszeppenten kisorakozó emberek közül a nekik rendelt személyt. A bérgyilkos bosszankodva nyújtogatta a nyakát. Míg a valódi hivatásos vendéglátóknak fotók és részletes adatok álltak a rendelkezésükre, ő csak egy hozzávetőleges leírást kapott a személyekről. Magában elhatározta, hogy amint ennek az akciónak vége, ha lesz rá érkezése, megkeresi az igencsak pocsék munkát végzett ügynököt és elbeszélget vele. Az emberek érkeztek, az idegenvezetők tolongtak, és a tömeg lassan ritkulni kezdett az érkezési kapu körül. Deris egyre idegesebben pislogott a fogyatkozó látogatók sorára. Mi van, ha nem vettem őket észre? Ha egyszerűen elsétáltak mellettem és már félúton vannak a hoteljük felé, aggodalmaskodott. Már nyúlt a karperec kommunikátor felé, hogy megeresszen egy hívást a kék bolygó szállodába, amikor megpillantotta az utolsók között az emberpárt. A sötét hajú férfi magabiztosnak szánt léptekkel igyekezett a kijárat felé, de ilyet tekintete elárult, hogy cseppet sem biztos a dolgában. A karjába kapaszkodó karcsú nő álmélkodva forgatta a fejét, és ilyetten összerezzent, amikor egyes Sienhá a közelébe került. A leírás nagyjából illet rájuk, de a viselkedés. Remekül játszák a turistát, ismerte el magában Deris, majd lendületes léptekkel a kisé tanácstalannak tűnő házas párhoz sietett. Elnézést, de ha jól sejtem, James Foghoz és Nágya veszthez van szerencsém. A bérgyilkos egy pillanatig azt hitte, hogy a melkasára tűzött apró tolmácsgéppel történt valami, mert a két ember zavartan egymásra pillantott. A nő megvonta a vállát, mire a férfi komoly arccal bólintott. Igen, azok vagyunk. Talán valami izé probléma támadta a bőröngyeinkkel? Nem, dehogy. Engedjék meg, Deris vagyok az örök idegenvezetője. Én kaptam azt az örömteli feladatot, hogy megmutassam önöknek a Sienha kultúra és táj szépségeit, hogy általán bepillantást nyerjenek a fajom történelmébe, és hogy a tőlem telhető legtöbbet megtegyem az önök kellemes itt tartózkodása érdekében. A hirtelen szó áradat hallatán az emberpár bambán pislogott, majd a férfi felnevetett. Ej, ezt de szépen mondta, amúgy szólítson Jeremynek, a feleségem Janet, nyújtott a kezét kisé habozva a férfi. Deris meghökkenten turd bele a sörényébe. Elnézést, lehet nem jól hallottam. Jeremy? Nem James? De, hogy is vagy maga nem tud még a... A barnahajú fiatalasszony nagyot rántott a férje karján, mire a férfi meglepetten a nőre pislogott. M most mi van? Janet udvarias mosolyt vinnantott Derisre. Szeretnék pár szót váltani a férjemmel húzta félre az értetlenkedő Jeremit. Pár lépés után megtorpant és mérgesen a férjére sziszegett. Megvesztél, mi a fenét csinálsz! Hogy-hogy mit? Bemutatkoztam mereztett nagy szemeket a férfi. Persze, de ha ezek a vöröshajú izék, még nem tudnak a cseréről. A végén még az utcán alhatunk. Amíg nem tisztázódik a dolog, te igenis James fog vagy. Én meg Nádja West világos? De Janet. Nincs Janet, Nádja van. Ha mindenhol órákat kell magyarázkodnunk, akkor megette a fene a nyaralásunkat. Oké, okay, igazad van. Dünnyökte te, Jeremy. A férfinek felrém lett, hogy azt olvasta az egyik prospektusban, a Kál Nor luxus hoteljeiben, akárcsak a felszínre érkezéskor, elegendő a csillaghajón kapott utaskártyával igazolni magát a látogatónak. Márpedig hálannak a bolond milliomosnak, nekik VIP kártya alapult a zsebükben. A bérgyilkos hamar elunta az emberek pusmogását. Elnézést, minden rendben? köszörülte meg a torkát Deris, közelebb húzódva a házas párhoz. Ha esetleg tudok valamiben segíteni, nem, nem, köszönjük, minden a legnagyobb rendben, mosolyodott el a nő. Igaz, James? Ó, igen, persze, nádja, kapcsolta a férfi, majd fensőbséges mozdulattal a Sien orra aládugta az azonosítóját. Tessék az utaskártyám, James fog. Ez igazán nem szükséges, vetett egy gyors pillantás Deris a műanyaglapra, igyekezett mosolyt erőltetni az arcára, majd a zsebéből elővarázsolt két karperecet. Kérem, megtisztelnének, ha felvennék ezeket. Mi ez? forgatta meg Jeremy bizalmatlanul a fém ékszer. A hagyomány szerint az ősi időkben a vendéglátó így fejezte ki a tiszteletét a látogatói iránt. Marapság azonban nem csupán szimbolikus, de egyben praktikus is. A karperecek egyfajta kommunikátorok. Érintse meg a sárga kristályt? A férfi gyanakodva engedett a kérésnek, majd meglepődve pislogott az idegen vezetőjük csuklóján halkan felzizegő tömör karkötőre. Ja, hogy ez valamiféle kommunikátor? Pontosan, Mr. Fogg, bár az idő jelentős részét együtt töltjük majd, de adódhat úgy, hogy máskori szükségük lenne rám. Ezzel a kis eszközzel bármikor elérhetnek. Super! Csillant fel Janet Barna szeme, azzal a csuklójára kattintotta az ékszert. Érdeklődve forgatta meg a két újnyi fémhengert. Mik ezek a jelek rajta? Nehéz lenne pontosan elefordítani, mert egy nagyon régi dialektusban íródott, de alapvetően egyfajta üdvözlés és jó kívánság. Nos, úgy vélem eléggé elfáradhattak az utazásban, így javasolnám, menjünk a szállodájukba. Helyes. Jó lesz már végre friss levegőt szívni. A csomagjaink már úton vannak a kék bolygó felé. Te tessék, nehogy azt mondja, hogy visszaküldték a földre. Mereztet nagy szemeket Jeremy. Nem, dehogy. A hoteljüket hívják kék bolygónak, mosolygott Deris, ám arcizmai már lassan megfájdultak az állandó kényszeredett vigyorgástól. Megérintette a karperecét, és a parkoló rendszer automatikus rendszere visszaigazolta, a sikló robotpilóta üzemmódban elindult az érkezési csarnok hármas platformja felé. Kérem kövessenek, közben mondanék pár szót a Kál -Norról és a népemről. A bérgyilkos ugyan furcsálta a bemutatkozáskor történteket, de végül megnyugtatta magát, hogy a csillaghajó személyzete és utasregisztráció rendszere alig ha keverhette össze az utasok azonosítóját. Emberek? Ki tud ezeken eligazodni? Sóhajtott fel gondolatban. Deris folyamatosan beszélt, ami kiértek az épületből, majd bemásztak az elnyújtott vízcsepre emlékeztető járműbe. A bérgyilkos legszívesebben úgy tett volna, mintha a sikló vezetése minden figyelmét elvonna, csak hogy végre abba hagyhassa a hangszálai rongálását. A lelkesen bámészkodó kérdezgető pár azonban egy perc nyugtott sem hagyott neki, így rövidesen, kénytelen, kelletlen átadta az irányítást a fedélzeti számítógépnek. Hú, Je James, nézd azt a szólót, úgy néz ki, mint valami hatalmas fűszva, Mutatott távolba a távolban nő. Igen, és ennek is megvan a maga története, mondta be Deris egy pillanatra a szemét. Sok ezer évvel ezelőtt őseim különböző természeti istenekben hittek. Az egyikük Hafen-Gi volt az erdőisten. A legenda szerint egy óriási fában, az életfában élt a rengeteg közepén, pontosan azon a helyen, ahol most az a különleges épület áll. A bérgyilkos magyarázott, mutogatott, de közben magában átkozta az automatika kényelmes lassúságát. Mire megérkeztek a szállodához, már kiszáradt a torka a sok beszédtől. Még el sem halt a leálló hajtómű zümmögése, Deris örömmel ugrott, hogy segítsen az embereknek a kiszállásban. A tetőtéri parkoló végében hatalmas üvegtáblák mögött már ott csillogott az emeleti recepció fényes kőpadlója. Deris megváltásként fogadta az eléjük siető kék ruhás alkalmazottat, és kedvesnek szánt mosolyjal fordult a rábízott emberekhez. Most hagyom, hogy kicsit pihenjenek, és felfedezzék a szálloda nyújtotta lehetőségeket. Ebéd után visszatérek, és ha csak nincs ellene kifogásuk, meglátogatjuk a Lindai tóvidéket. Az szép hely, torpant meg a férfi. Deris arcán eljább bosszúság suhant át, legszívesebben gúnyos csípős megjegyzéssel reagált volna az ember ostoba kérdésére, de udvarias, kis és helytelmes arckifejezést erőltetett magára, Képzeljen el egy akkora parkot, amit gyalog napokig tartana bejárni, és a parkban közel száz kisebb-nagyobb tavat, amiknek a vize mind különböző színű. Ó, ez csodásan hangzik, lelkendezett a nő. Már alig várom, hogy láthassam. Azért én először a szobára lennék kíváncsi, morogta a férj. Megkönnyebbülve figyelte, amit a hotel alkalmazottja átvezeti a párta szálloda halján, egyenesen a valódi fából faragott recepciós pulthoz. Megvárta, amíg az emberek eltűnnek a liftben, majd beült a siklóba. A jármű ablakai egyetlen gomnyomása elsötétettek, védve az utastérben ülőt a kíváncsi pillantásoktól. Deris újai gyorsan végigfutottak a jármű kezelőpultján. A hotel miniatűr háromdimenziós holóképe megjelent a konzol felett. A bérgyilkos figyelte, amint a két mozgó piros fénypötty megállapodik, majd Kurta üzenetet küldött Háennek. A kapcsolatot felvettem, jeladók elhelyezve, nincs komplikáció. Amíg a nyugtázásra várt eltűnődött, nem így képzelte el az idegen ügynököket. A férfi inkább bugyutának látszott, semmint veszélyesnek. A nő sem úgy tűnt, mint akit bármiféle rejtelmes, ismeretlen erő vezérel. Tipikus turisták benyomását keltették, de a hatodik érzéke azt súgta neki, hogy valami nincs rendben a házaspárral. A kommunikátor felcsipogott, megérkezett a főpap válasza. Köszönöm, friss adatok érkeztek. A bérgyilkost enyhe szédülés fogtál a műszerfal kijelzőjére felkúszó üzenet láttán. A szöveges rész mellett ezúttal ott virított a megfigyelendő emberek képe is csak éppen nem azoké, akiktől alig pár perce búcsúzott el. Azánél érdeklődve figyelte a közeledő felszínt. Lopva nádjára sandított, de a lány inkább az űrkomp belsejét a többi utas tanulmányozta közömbös arccal. Három nap telt el a négyes hangárban történt események óta, és nágyja még talán húsz szót sem szólt hozzá azóta. A démon alapvetően nem bánta a csendet, de a fiatal nő némassága kezdte az űrületbe kergetni. Szerencséjükre a harmadosztály Medi robotját nem érdekelte, miként szerezte ágyja a sérüléseit. A hajózási társaság igyekezett elkerülni minden esetleges jogi következményt, így amint a lány aláírta, hogy semmiféle követelés nem támaszt a sérülése miatt, az elég gyatra emberutánzatra sikerült gépdoki gyorsan összeforrasztotta a csontokat. Búcsúzóul még pár fájdalomcsillapító csillapító tablettát is hozzácsapott az ingyenes kezeléshez. Azaniel azt gondolta, hogy a lány majd ezer kérdéssel halmozza el, de nem így történt. Három napig ücsörögtek az apróska Az egyhangúságot csupán az étkezések törték meg, amikor meglátogatták a kopot, az ipari étkezdékhez hasonlóan lepukkant, étteremnek nevezett tömeg etetőtermet termet. Az idő jó részében nágya leginkább olvasott, aludt, vagy éppen a harmadosztály silányválasztékú holófilmjei között keresgélt. A démon néha megpróbálta szóra bírni, de a lány legfeljebb, ha kurtán, egy-két szóval válaszolt. – Mi a fenét kerestél a hangárban? – támadt rá, mint elhagyták a gyengélkedőt. – Nem megmondtam, hogy maradjak a bimban. – Kíváncsi voltam. – vont vállatnádja. – Nem szeretem, amikor kihagynak a buliból. – Gratulálok. – Kis híján az életedbe került a kíváncsiskodásod. A fiatal nő nem felelt, csendben lépegetett a démon mellett. Azaniát felbosszantotta a hallgatás. Persze, nem kell megköszönni, hogy megmentettelek. Gyilkos vagy. És? Ide figyelj, Ő. Ha nem vetted volna észre, démon vagyok! Nekem ez a dolgom, ha így jobban tetszik, benne van a munkaköri leírásomban. Gyilkolok, pusztítok, rombolok, érted? Igen. Erre magamtól is rájöttem hangzott az egykedű válasz. Azaniál nem tudott mit kezdeni a társa, már már a szerű hangulatával. Remélte, hogy elmúlik, ám amikor az űrhajó számítógépe közölte, hogy orbitális pályára álltak a Kálnor felett, nem bírta tovább. Nem is érdekel, hogy mi a tervem? Nem. Csak legyünk túl rajta, és soha többé ne lássalak. Nem félsz tőlem? Dühödött meg a démon. Egy másodperc alatt eltörhetném a nyakadat. Ha meg akarsz ölni, akkor úgysem tudok ellene mit tenni. Ám, ha eddig nem tetted, talán ezután sem fogod. A férfi dühöngve találomra bevágott a bőrönbe pár inget, majd a podgyász továbbító jókora nyílásába lökte a koffert. Kilépett volna a folyosóra, de odakint már megindult a kompok felé tartó, lassan csoszogó ember áradat. Figyelt, amit a lány megtöltte a táskáját Janet ruháival. Nézd, én... elharapta a szót, mert majdnem kibökte, sajnálja. Nem is a kifejezés miatt hallgatott el gyorsan, inkább azért, mert komolyan gondolta. Tényleg sajnálta, hogy így alakultak a dolgok. Nem kezdhetnénk előről az egészet? Hello. James fog vagyok. Nem. Ne feledd. Jeremy Cross vagy. Én pedig Janet Cross. Rázta meg a fejét a lány. Rendben, sziszegte a démon. Ahogy akarod, Janet. A leszálló egység átfúrta magát a vékony felhőrétegen, majd erősödő remegéssel lassított, és a főváros felett nagy félkörívben megközelítette a távolban emelkedő tornyokat és a mellettük csillogó, irdatlan nagy kupolát. Hazaniel semmi pénzért nem ismerte volna be, hogy amióta elérték a Kál Nort, baljós előérzete egyre csak fokozódott. Nagyot sóhajtott, és a lány karjára tette a kezét. Beszélnünk kell itt és most, mondta fel nágya a szemöldökét, és lerázta magáról a férfi tenyerét. Igen, itt és most. Nem tudni, hogy odalent, kik és mikor hallanak minket. A paranoja is része a munkádnak. Azt a kaporszakáló, ide figyelj! Fogd már fel, hogy ez nem játék, nem kirándulni jöttünk. Kilenc démon tűnt el nyomtalanul, érted? Kilenc! Egyikük sem volt kezdő újonc, és mégis elnyelte őket ez a rohadt bolygó. Aha, hát, dekem talán nincs mitől tartani, hiszen nem vagyok démon. De amíg velem vagy, te is veszélybe kerülhetsz. Ó, talán aggódsz, értem? Milyen megható? Mindjárt könnyekre fakadok, csak előbb megkeresem a zsebkendőmet. Gúnyolódott a lány. Az jó jelnek vette az érzelem kitörést. Végre valami emberi reakció. Kettőnkért aggódok. Persze, persze, legyintett nagyja, majd a férfi szemébe nézett. Pár másodpercig a démon arcát fürkészte, majd bólintott. Oké. Látom, tényleg nagyon be vagy rezelve. Tehát mi a terved? Mi? Még hogy én? Berezelve? Tátogott Azaniel jelet short. Előttem nem kell megjátszanod a kemény fickót. Oké, okay, démon vagy, de ez nem jelent semmit, mert úgy tűnik ezen a bolygón valaki vagy valami egész ügyesen vadászik a fajtádra. Puff, ezt talált. A férfi elsápat és a torkánokat a csípős válasz. A lánynak sajnos igaza volt. Az űrkomp művei felbőktek és rövidesen a leszálló talpak hangos csattanása jelezte, megérkeztek a kálnorra. Az utasok a tiltójelzés ellenére is elkezdték kicsatolgatni a biztonságjöveiket. Az eddig nyakukat nyújtogató, ablakokon kinézegető turisták egymás között beszélgetve izgatottan tápaszkodtak fel. Az utastér viszonylagos csendjét felváltotta a régmúlt idők piacait idéző zsivaj és nyüzsgés. Nádja is mozdult volna, de a démon megfogta a karját. A lány visszanézett, de ezúttal nem lökte el a férfi kezét. Most mi van? Addig mondom, amíg a fedélzeten vagyunk. Hét, kollégám, más rendszerekből érkezett ide, Mi kettő közvetlenül a földről. Az idegen bolygókról érkező társaimról sajnos csak keveset tudunk. Hogyhogy, hogy, nem működött a pokol kommunikátor? Azánél elhúzta a száját. Nem akarta a lány orrára kötni, hogy a földet elhagyva a démonok is sokszor kénytelenek a technikai eszközöket használni. Az odahaza megszokott kommunikációs módszereik, mint például a tükrök vagy a pokoltűz csillagközi viszonylatban használhatatlannak bizonyultak, Hét társa idegenfajok űrhajóival érkezett a bolygóra, és azok nem szívesen osztottak meg semmiféle információt a konkurenc cégekkel. Pláne, ha egy faj ellenlábas vállalatáról volt szó. A démon úgy vélte, Lucifer azért is szeretett volna új világokat az uralma aláhajtani, mert hirtelen ráeszmélt, ahogy terjeszkedik, fejlődik az emberiség, úgy válik a pokol hatalma és befolyása egyre jelentéktelenebbé. Biztosabb, ha a földről érkezők nyomait követjük. Mindketten a kék bolygó nevű hotelben foglaltak szállást. Érdekes, mi nem ott fogunk lakni, pillantott nagy az utaskártyára. Van egy olyan sejtésem, hogy a szállod a személyzete tudhat valamit. Nem akarok csapdába sétálni. Eljött azt a szerencsétlen krossz párt használod villámhárítóként. Gratulálok, ügyes démon, Na menjünk, mert a végén még velünk takarítatnak fel? Bökött nágyja már majdnem teljesen kiürült utastérre. Az utolsók között hagyták el a kompot. Hosszú, átlátszó falu folyosó vezetett a főépületbe. A démon karon fogta a lányt, és fellépett vele a széles mozgójárdára. Alapvetően lusta vagyok, vigyorgott rá nágyjára. Minek koptassam a lábam, ha nem szükséges? Bár képről már ismerték a Sienha fajt, de amikor az érkezési csarnok reptér felüli bejáratához értek. Mindketten meghökkentek egy kissé. Az első, akit megpillantottak, egy magas, fegyveres, biztonsági őr volt. A barnás, bőrű, markáns arcból elővillanó vörös szemek és az ugyancsak vörös, sörényszerű haj láttán nádja nagyot nyelt. Én... valahogy ilyennek képzelnék el egy démont, motyogta a lány. Ugyan... mi sokkal szebbek vagyunk, folytott el egy újabb vigyort Azaniel. Az őr barátságos mosolyt villantott rájuk, és intett haladjanak tovább az ellenőrzőpont Meglepő módon nem robot vagy intelligens konzol várt rájuk, valódi hús vér fiatal sienhá, nő nyúlt az utaskártyájukért. A démon egyszer csak azt vette észre, hogy egy könyök fúródik az oldalába. Figyú, soha nem jutunk sehova, ha te minden helyi nőről lebámulod a ruhát. Mi? Adjál már! Rosszabb vagy, mint egy féltékeny feleség. Egy asszony már régen tökön rúgott volna, bosszankodott a lány. Már vagy öt perce meregeted a szemed erre a csajra. Ostobaság! Legyintett az és az órájára pillantott. A lány nem sokat tévedett. A francba. Segíthetek még valamiben, Mr. Cross? Csendült fel a Sienha reptéri alkalmazott dallamos hangja. Nem, nem, köszönöm. Érezzék jól magukat a kál Noron! A démon eltűnődve indult tovább. A csarnokban jövő menő idegen lényekre, emberekre ügyet sem vetett csupán fotó pillantásra méltatta a föléjük boruló hatalmas üvegkupolát és a fantasztikus formájú színes virágjaikat bontogató beltéri minifákat. Eszébe jutott a látomása, és bár egyetlen helyit sem látott ledér öltözetben határozottan el tudta képzelni, hogy például a Sienha nő részt vegyen egy olyan vérrel kéjjelteli eseményen. Valaki megrángatta a karját. Értetlenül fordult körbe, de csak nádja dühös pillantásával találkozott a tekintete. Ha még egyszer visszabámulsz arra a csajra, az első látványosság, amiben gyönyörködhetsz, az a reptér gyengékedője lesz, ahol a törött orrodat kezelik. Mi a jó fene van veled? Az Azaniel megrázkódott, mint aki álomból riad. Észre sem vette, hogy vissza visszafordul a kártyáikat ellenőrző Sienha nő felé. Nem tudom, mondta össze a szemöldökét. Oké, nem akarlak megijeszteni, de amióta megérkeztünk, érzek valami furcsa vibrálást. Aha, főleg úgy csípőtájon, igaz? Ne szórakozz, komolyan mondom, csattant fel a démon. Rendben, enyhült meg kisénádja, Miféle furcsaságról beszélsz? Nehéz lenne elmondani, mint... Euh, keresgélte az a szavakat, mint amikor egy idegen városban jársz. Mégis, minden ismerősnek tűnik. Pööö, ezzel nem mondtál sokat. Kerítsünk egy taxit és irány a hotel. Szeretnék végre normálisan lezuhanyozni és enni valami mást is, mint újra feldolgozott fehérjét. Egyetértek ideje lemosni magunkról az útporát. Milyen port? Legfeljebb csillagport, meg űrszemetet. Á, ez csak egy kifejezés. Gondolom úgy ezer évvel ezelőtről. Tényleg? Hány éves vagy? Ha így akarod megtudni a születésnapom dátumát, akkor nem jött be. Vigyorgott a démon. Hülye! Zárta rövidre a beszélgetést nagyja. Nagy csapat ingam vonult el mellettük. Az apró termetű, gnómszerű lények hangosan sipítozva, saját nyelvükön vernyogva törtettek tova. enyhe undorral pillantott a lények után. Rengeteg inkhán élt a földön, és a lány kifejezetten utálta őket. Magában csak a galaxis patkányainak hívta őket, de sokan osztoztak volna a véleményében. A kis termetű, hegyes fülű faj szinte minden illegális dologban képviselte magát, legyen az kábítószercsempészet, zsarolás, prostitúció vagy betörés. Agresszív kis vakarcsok, akik elég okosak voltak hozzá, hogy ne ők maguk végezzék a piszkos munkát. A kiárathoz érve ismét csak megtorpantak, mert ahol normális esetben a földön a taxiknak kellett volna sorakozniuk, csupán egy parkocskát és egy nonfiguratív szökőkutat láttak. A démon elcsípett egy arra járó reptéri munkást, aki jó indulatú ajánlotta fel, hogy hív nekik egy bérsiklót. Oda fog leszállni, mutatott a Sienha egy távolabbi parkolónak tűnő részre. Gyorsan megköszönték, és valóban, mire elérték a betonlap szegélyét, egy kékeszöld, viszintes esőcsepp formájú légijármű le melléjük. A sofőr lelkes integetésére bemásztak a hátsó ülésre. Mi a fene az a hotel? Fordult Azaniel a lányhoz. Tessék, turista centrum, adta meg a hotel nevét nagyja. Már is indulunk, csak érintsék a kártyájukat az érzékelőhöz. Mosolygott rájuk a taxis. A lány elővette az utaskártyáját, de a démon elkapta a karját. Nem ezt használjuk. A belső zsebéből ezüstös kristálylapot húzott elő, és az utas ülések előtt elhelyezett apró konzol szenzorlapjához érintette. A kártyák cross -szék számlájához vannak rendelve, tőlük vonná le a viteldíjat. Na hát, milyen figyelmes vagy. Mondom én, hogy valami nincs rendben veled. Francot, ez nem figyelmesség, csak nem akarok sehol sem mosogatni a millára futott bankszámla miatt. Vagy szerinted rosszék elég gazdagok, hogy fedezék a mi kis vakációnkat? Ó, erre nem is gondoltam, fintrodott el nagyja. A jármi a levegőbe ugrott, majd enyhén megdőlve lassú ívben a város felé fordult. A sofőr hátrafordult, rájuk villantotta a vörös szemét. Biztos, hogy a tessékbe akarnak menni? A kártya, amivel fizetett... Tudom, de mi akkor is a tessékbe megyünk, vágott Azaniel a Sienha szavába. Mi van a kártyával? Sukta oda a férfinak nádja. Semmi, azon kívül, hogy korlátlan hitelkeretű. Korlátlan? Olyan nincs. Hiddel van. Ha akarnám ezzel a kártyával, megvetném az egész bolygót. Tipikus pasi, vagy démon, felvág a pénzével, dünnyögte a lány. Mással is felvághatok, de azt majd inkább a gyakorlatban mutatnám meg. Ne is álmodj róla! Ha ennyire odáig vagy, menj vissza hoz a jegyesnőhöz! Azanél színpadi a sóhajjal hátra dőlt az ülésben. Folyton félreértesz. Tudod, azt mondják, az a rossz, aki rosszra gondol. Na, se baj. Igaz, így soha nem tapasztalhatod meg, milyen pompás rizottot tudok készíteni, mert hogy ez lett volna az ajánlatom. Menj a fenébe, fúj dühösen a lány. Majd holnap, ma más dolgom van. Beértek a belváros toronyházai közé. Nagyja álmélkodva látta, hogy sok épület falán növények zöldelnek, némelyiknek, mintha kisebb fajta erdő nőtt volna a tetején. A sikló lassított, hogy utat adjon egy teherkonténereket vontató járműnek, és a lány észrevette, amint az egyik erkélyen átsorgó, siyen, ha kihajol, letép egyet a terasz mellett növő sárga gyümölcsből, majd jó ízűen beleharap. Az épületek között rengeteg parkot, árnyatadó ligetet alakítottak ki, és meg a felhőkarcolókat összekötő gyalogos hidakon is virágok ezrei pompáztak. Éden. Motyogta félhangosan. A démon meghallotta, bosszúsan felhorgant. Nem mintha tudná róla bármit is. York Mega city nőttem fel, és ahhoz képest gyönyörű ez a város. Vajon az egész bolygó ilyen? Kérdésére a sofőr felelt. Látta volna háromszáz évvel ezelőtt? A Kaldor fuldoklott a mocsokban, beton és acél mindenütt. Ötször akkora volt a népesség, mint manapság, és negyed annyi élelem. Állandó háborúk dultak, a nyersanyag források kimerültek. Ugyan megnyitották az első bányákat a keboszon, de szinte az összes ércet a fegyvergyártáshoz használták fel. Kebosz, Az a kálnor egyik holdja, igaz? kérdezte óvatosan nádja. Pontosan? Kebosz és szát, a két legnagyobb holdunk, azokon még mindig folyik a bányászat, de már korán sem olyan jelentős, mint régen. Hála Iddárnak, az őseink rájöttek, hogy minek tegyük tönk a bolygónkat, amikor szinte mindent meg tudunk venni más fajoktól készen. Azaniel olyan gyorsan hajolt előre, mint az egérre vetődő macska. Várjon csak! Hogy jön ide Iddár? Ki az az Iddár? Nem csoda, ha nem tudják, mosolygott elnézően a Sienha. Nem igazán terjesztjük a hírét. Iddar, a maguk fogalmai szerint Isten. Neki köszönhetjük mindazokat a technikai eszközöket, vívmányokat, amikkel sikerült megmenteni a fajunkat a kipusztulástól. Ha Iddár nem lép közbe háromszáz évvel ezelőtt, maguk legfeljebb egy nukleáris tömegsír felett most. Hogyan lépett közbe? Nágyjának nem tetszett a démon vallató hanghordozása. A sofőr arcán kelletlen kifejezés jelent meg, hát a lány igyekezett csillapítani a metsző tónust. Hagyd, drágám, vannak olyan dolgok, amiket nem szabad firtatni, csak el kell fogadni. A taxis ha elismerő pillantást vetett a lányra. Ezt nagyon jól mondta, asszony, Ha tényleg szeretnének többet megtudni Iddarról és az ő törvényeiről, javaslom, keressék fel valamelyik szentélyét, és beszéljenek a szolgálatos pappal. Á, tehát ez egy még ma is létező vallás? Hallgas már el! Szorította meg figyelmeztetően a démon karját a lány. Rendben, igazad van szívem! Hanyatlott hátra a zeniel, Elnézést kérek, nem akartam tolakodó lenni, csupán a szakmai kíváncsiság. Tudja, én magam is foglalkozom a különböző vallásokkal, amolyan hobbi szinten. Semmi gond, felelte a Sienha, de az út hátra levő részében nem szólt hozzájuk többet. Kis idő múlva még a vezető ülést az utasoktól elválasztó energiamezőt is bekapcsolta. Gratulálok, sikeresen beletapostál a lelkébe vetett nágyja dühös pillantást a démonra. Észrevehetted volna, hogy kényelmetlen számára a téma? Nem vagyok vak. Láttam én is. Dünnyögte Azaniel a bajusza alatt. Ha meg akarod tudni, hogy mi van egy jelöletlen tubusban, ahhoz össze kell préselned, másképp nem megy. A lány elgondolkodott, és bár cseppet sem tetszettek neki a férfi szavai, érezte a mögöttük lapuló igazságot. Mindegy, óvatosabbnak kell lennünk, Egyre erősebb a gyanúm, hogy ennek az iddarnak köze van a társaim eltűnéséhez. Deris döbbenetét hamar felváltotta a rémület. Rossz embereket hozott el a reptérről. Kiugrott a siklóból és lóhalálában berohant a parkolóból nyiló halba. Bocsánat kérő, ideges vigyorral lépett a pulthoz. Elnézés, de visszaigazolnád nekem azt a két embert, akik nem sokkal ezelőtt csekkoltak be? A kék formaruhás Sienha recepciós csodálkozva végigmérte Deriszt. Tudod jól, hogy nem szoktunk információt kiadni a vendégeinkről. Igen, tudom, de attól félek történt egy kis keveredés. Lehet, hogy rossz programot kaptam hozzájuk, de nem merek a főnökömhöz fordulni. Félek, hogy elvesztem az állásomat. Rendben, de csak most az egyszer. Intett megadóan a recepciós, majd a termináljához fordult. Lássuk csak. Hogy hívják őket? A programlapomon James Fogg és nádja Vesta nevük. Egy férfi és egy nő. Egyezik. A kártyájuk szerint ők azok, megnyugodhatsz, nem kell másik munkáját keresned. A bérgyélkos megköszönte a választ, majd hatalmas műmosolyjal az arcán kitántorgott a hotel tetőparkolójába. A mesterkélt, megkönnyebbült vigyor lefagyott az ajkáról. Cseppet sem lett nyugodtabb, mert vár az azonosítók alapján a megfelelő emberekkel találkozott, a fényképek szerint viszont nem. Neki támaszkodott a tetőkorlátjának, bámulta egy kicsit a toronyépületek között áramló légiforgalmat, de a fejében vadul cikáztak a gondolatok. Végül úgy döntött újabb visszaigazolást kér. Idegesen küldte el az üzenetet. Ha Haen megtudja, mekkora hibát vétett. A felcsendülő dallamocska nem sok jót ígért. A főpap nem egyszerű üzenetet küldött, hanem hanghívást kezdeményezett. Deris nagyot nyelt, mielőtt fogadta volna a hívást. Üdvözöllek Haen! kezdett bele, de az idős ilyen há a szavába vágott. Hagyjuk a formalitásokat, Deris! Mit jelentsen ez az üzenet? Hogy érted azt, hogy igazoljuk vissza a képeket? Lehet, hogy történt egy kis tévedés. A leírás és az azonosító egyezik, de a fotók nem. Valotta be Deris. Kurta csend után, Hány hitetlenkedő hangja csendült fel a bérgyilkos fülébe dugott mini hangszóróban. Úgy érted, nem a megfelelő személyekkel léptél kapcsolatba? Igen, sajnálom. Én is, komorodott el a főpap hangja. A te szemeted, takarítsd el, keresd meg a megfelelő embereket, és többet ne hibázz! Mielőtt a bérgyilkos bármit mondhatott volna, Háen kilépett a vonalból. Hogyan lehetne ez az én hibám? Ha hamarabb küldik a képet, ez soha nem történt volna meg. Támad fel Derizben a sértett érzet de a probléma megoldó énje már is teljes fokozatra kapcsolt. Egyértelmű, hogy HN segítségére nem számíthat. A főpap Kerekperec kielentette, hogy ezt a problémát egyedül kell megoldania. Deris akárhogy törte a fejét, mindig ugyanarra a következtetésre jutott, az emberek még a csillaghajón elcserélték az utaskártyákat. Ez viszont arra enged következtetni, hogy az igazi James Fogg és Nadjavest számítottak rá, legalábbis sejthették, hogy valaki megfigyeli majd őket a Kal Noron. Amíg én ezzel a két szerencsétlennel bohóckodok, az idegen ügynökök az ismeretlenség homályában azt csinálnak, amit akarnak. Csapott öklével dühösen a korlátra. Egy pillanatra elhatalmasodott rajta a vágy, hogy előkapja a siklójában rejtett pisztolyát, rátörje az ajtót a párra, és. Áj! Ha valóban elcserélték a kártyáikat, akkor tudniuk kell, hol szállt meg az a kettő, akik nekem kellenek. Villant fel agyában a gondolat, de szinte rögtön meg is cáfolta. Nem! Ha az ügynökök számítottak rám, akkor azzal is biztosan számoltak, hogy a hamis fog és veszt lebukik. Márpedig akkor találomra választanak egy másik hotelt. A karperec dallama rántotta vissza a gondolataiból a valóságba. Keserű mosolya nyugtázta a hívószámot. De átta, bocsáss meg, de nem a legalkalmasabb az időpont. Kár, képzeld, a délutánom szabad. Találtak valami kis fertőzést a gyártósoron soron, és a fertőtlenítés miatt már hazaküldtek minket. Sajnos most nem jó. Délután két ügyfélel találkozom a városon kívül, és még azt sem tudom biztosan mondani, hogy mikorra érek vissza. Ja, te meg a nap elem celláid. Nem áll az energiaszektor, ha néha lazítasz egy kicsit? Igen, de tudod, milyen vagyok. Szeretem a munkámat. Rendben, rendben, morcosodott meg a sienha, lány. Messzire kell menned? Nem, alig órány repülés. Tudod mit? Ahogy végeztem, hívlak, és ha nem rúgsz ki, egyenesen hozzád megyek. Nos, mit szólsz hozzá? Hm, rendben. De számíts rá, hogy ezt le kell dolgoznod, keményen. Hé, hey, én mindig keményen dolgozok, vagy nem? Aha, kuncogott diáta. Deriszvére felpesdült, de nem hagyhatta, hogy elterelődjön a figyelme a feladatról. Most mennem kell, de legkésőbb este találkozunk. Várlak, siess, búcsúzott el a lány. A beszélgetés kicsit ellazította testét, lelkét, és hogy már nem igyekezett görcsösen megtalálni a megoldást, rádöbbent, mit kell tennie. Szitta magát, hogy miért nem jutott eszébe hamarabb. Ha megtudom ki ez a két polyáca, csupán rákeresek a kreditrendszerben a kártyáikra, és már is kiderül, hol szálltak meg, merre jártak, hol és miért fizettek. Az ötlet újabbat szült. Visszasietett a járművéhez. Letekerte a derekáról az idegenvezetők jellegzetes bordó övét, és a és alól előrángatta a hivatalos személyeknek kiáró fekete, zakószerű felsőt. Magára kanyarította, majd a Sikló adatbankjából áttöltötte a keresett emberek fotóját a karperecére. Miután végzett, visszatért a recepcióra. Fejét lehajtva lépett be a halkan széthúzódó üvegajtón, és behúzódott egy jókora a széles Tua pálma mögé. A vaskos törzsű ember magas beltéri növény mögül kukucskálva megvárta, míg a recepciós leköti pár vendég. Deris siető a liftekhez ment, majd nagyot fújt, amikor a hengeres fülke ajtaja becsukódott mögötte. Megérintette a földszint ikonját, és már-már szinte elégedettség töltötte el. A lift megállt néhány emeleten. Vendégek, a hotel alkalmazottai utaztak vele egy darabig, de csupán a sienha alkalmazottak vetettek rá enyhén furcsálló pillantásokat. Templomi hivatalnokok ritkán fordulnak meg a szállodákban. Az utcafronti recepción csupán néhány ember lődörgött, szemmel láthatóan egy nagyobb csoport része, akik úgy döntöttek, hamarosan gyalogvágnak neki a városnak. A bérgyilkos elvigyorodott, és lélekben sok sikert kívánt nekik. Biztosra vette, hogy egy óra múlva izzattan csapzottan már ismét a halban lesznek, és soha többé nem akarnak az ikernapok alattomos tüzében gyalogtúrára indulni. A Sienhának meg sem kottyant a déli órák rekkenő hősége, ők itt fejlődtek ki, ám tapasztalatai szerint az emberek korán sem tolerálták ennyire a meleget. Határozott léptekkel a pulthoz csörtetett, majd oda mutatta a fajtásának a csuklója belső felére tetovált aranyszínű iddar háromszöget. A recepciós lány ilyet tekintettel pislogott Derisre. Mit tehetek, érted? – Információra lenne szükségem. Ezt a két embert keresem. Kapcsolta be Deris akarperec kivetítőjét. De nem tudom, melyik hotelben szálltak meg. – Értem. Átölthetem a képeket a munkállomásomra? – Igen, de amint megtalálod őket, azonnal töröld. Ö, még valami. Annyit tudok, hogy ma reggel érkeztek, és a férfi egyik neve Jeremy. Rendben. Körbe kérdezek a többi szállodában, de ez eltart egy ideig. Megvárod? A bérgyilkos habozott egy sort, majd bólintott. Igen, ha nem bánod. A fiatal ilyen halány elmosolyodott, ezúttal azonban nem a vendégeknek járó hivatalos gesztussal. Addig foglalj helyet, Mutatott az aulában felállított kényelmes fotelekre. Köszönöm. Nagyon nagy szívességet teszel iddárnak. Bármit, amire csak kér. Csillant fel a lány szeme. Deris elnevette magát, majd intett és elvonult a magas támlás ülések felé. Úgy telepedett le, hogy a bejáratot, a lifteket és a recepciót is lássa. Figyelte, hogy a kék formaruhás lány a konzolján ügyködik. Nem tudta az okát, de hirtelen a Lam-an Urban látott turista csoportjutott jutott eszébe. Ha az emberek tudnák, hogy egy igazi Sienhan nő vagy férfi mennyivel többre, jobbra képes a turisták által látni vélt erotikus képzelgéseknél, a gyalogos félbolondok ez alatt összegyűltek a halban. Két aggódó idegenvezető megpróbálta őket lebeszélni a tervükről, de a nyolc-tíz számáló csoport vezetője nagy hangon elhessegette őket. A rövidnadrágos furakalapos emberek nevetgélve, beszélgetve kisorakoztak az ajtón. Deris kíváncsi lett volna, hányan jönnek vissza az erős napsugárzás okozta éget bőrrel. Azt hiszem, megtaláltam őket, kedves, lépett oda a lánya fotelhez. Deris, mutatkozott be gyorsan a bérgyilkos. – Mosolyodt el ismét a recepciós. – A Tessék turistacentrumban foglaltak szobát, Jeremy és Janet Cross néven. A kolléga szerint pár perce már be is költöztek. – Biztos vagy benne? – Amennyire ez lehetséges, igen. – Köszönöm. – Tehetek még valamit, érted? Deri szereménykedő szempárba nézett. Elvégre Iddar harmadik törvény alapján senki sem kötelezhető monogámiára. Most nem, de ha nem bánod, később kereslek majd. – Rendben. Várom a hívásodat, bolintott kisé csalódottal a lány. A bérgyilkos visszaliftezett a parkolószintre. A tetőtéri halt ellepték a kirándulásról frissen visszaérkezett vendégek, így nem kellett aggódnia, hogy észreveszik. A recepciós lefoglalta a zajongó, lelkesen csevegő emberek jókora csoportja. Deris átvágott a naptól eltikkadt tömegen, és fél perc múlva már a jóval csendesebb parkolóban ügetett a járműve felé. A lapos beton terület távolabbi végében hatalmas, akár száz utast is befogadó turista sikló emelkedett lassan a levegőbe. A Sien-H figyelte kicsit a sárga-piros színekben pompázó légibuszt, de a gondolatai már a feladatán jártak. Legszívesebben hagyta volna a fenébe az idegen vezetősködést és azzal együtt a délutára tervezett látogatást a tavakhoz. Viszont ha lemondja a programot, a házas pár megorrolhat és panasz tehet. A Kál -Nor bevételének legnagyobb része a turizmusból származott, ezért a látogatók panaszait mindig komolyan vették. A kormányhivatal nem engedheti meg magának, hogy pár elégedetlen vendég rossz hírét keltsen a bolygónak, ezért minden reklamációt alaposan kivizsgáltak, már pedig a bérgyilkos mindenképpen szerette volna elkerülni a reflektorfényt. Talán, ha akadna egy másik idegenvezető, támad fel benne a remény. Elmosolyodott, a kommunikációs karperecéhez nyúlt. Kék bolygó hotel? Inika vagyok, miben segíthetek? Csendült fel a recepciós lány hangja. Derissz vagyok, és ismét a segítségedet szeretném kérni. Ó, hogy ne, természetesen. A Sienhá lány hangja megtelt óvatos örömmel. Sürgősen szükségem lenne egy idegenvezetőre. Pontosabban nem személy szerint nekem, hanem két embernek. Mennyire sürgős? Mennyi időre? Az első program ebéd után indul, és két hét időtartamra. Értem, várj egy kicsit. Felelte Inika, majd pár másodperces csend után ismét megszólalt. Nagyon sajnálom, de leghamarabb holnap reggelre tudok idegenvezetőt szerezni. Ez baj, nagy baj, mormogta Deris, majd immár hangosan a lányhoz szólt. Rendben, és köszönöm, hogy megpróbáltad. Lefoglalnád nekem holnap reggelre az idegenvezetőt? Küldem a vendégek adatait. A beszélgetés befejeztével bosszúsan ellenőrizte az időt, és úgy érezte a számok csiga lassúsággal váltják egymást. Félórás ideges várakozás után úgy döntött, akár ettek az emberek, akár nem, Felszedi őket, és elindulnak a Lindae-tó tóvidék felé. Úgy tervezte, a lehető leghosszabb gyalogos túraútvonalra viszi a házaspár, hogy estére hullafáradtak legyenek, és eszükbe se jusson a főváros éjszakai életébe. Megérintette a karperecét. Izzi, uh, halló, Mr. Fogg, Deris vagyok, a maguk idegenvezetője. Á, ah, igen, már indulnunk kell? Nem szükséges, de ha készen állnak, mindenképpen javasolnám. Két óra az út, és higgyék el, rengeteg látnivalókat adató vidéken. A, a világért sem szeretném, ha miattam bármiről is lemaradnának. Oké, okay, tíz perc és készen vagyunk. Tökéletes. Melegre és erős napsütésre készüljenek. A tetőtéri recepción várom magukat. Deris arcizmai már szinte görsbe merevettek, mire elérték linda az állandó hivatalos mosoly és persze a folyamatos beszéd kifárasztotta a bérgyilkost. Ez még hozzájárult az agyában motoszkáló sejtelem, hogy miközben ő holmi turistákat kísérget, az idegen ügynökök szabadon, ellenőrzés nélkül mozognak a városban. Ennek ellenére kötelességtudatból tudatból elmesélte a tóvidék rövid történetét, hozzátett még pár legendát, és igyekezett válaszolni vendégei néha csak ostobán hangzó kérdéseire. Linda -e egy közel ezer méter magas, szeles fensíkon terült el. Érdekessége volt, hogy a rengeteg kisebb-nagyobb tó mind más-más színben pompázott. Némelyiket a kőzetből kioldott anyagok, míg másokat a tavacskában élő vízi növények festették kékre, lilára, zöldre. Egyik-másik tó mederben nem is víz, hanem a hegyből kiszivárgó sav vagy éppen tömény lúg fodrozódott. A benfentesek nem reklámozták, és még a Sienhág többsége sem tudott róla, de a fensik alatt a hegy mélyében egy több száz éve nem használt katonai támaszpont és kutatóintézet lapult. Bár Lindáj tavacskáj és szokatlan színeket felvonultató erdős ligetei természetes jelenségnek tűntek, de Deris tudta, a rég elfeledett támaszpont az oka a táj furcsa szépségének. Egyike azon kivételes eseteknek, amikor a lassan lebomló vegyi anyagok nem ölték meg a természetet legalábbis nem azonnal. Az egészségügyi hivatal már több évtizede látogathatónak nyilvánította a területet, de a biztonság kedvéért nem engedélyeztek pár óránál hosszabb látogató programot a fensíkon. Az utolsó negyed órában a házas pár már csak kókattan bámészkodott. Az alattuk elsuhanó zöldes sárga érintetlen dzsungel egyhangú látványa megtette álmosító hatását. Csupán akkor villanyozottak fel, amikor Deris előre mutatott. Oda megyünk, még pár perc és megérkezünk. A Lindale úgy emelkedett ki az enyhe dombokon terpeszkedő őserdőből, mint egy kisé szabálytalan alakú torta háziasszony asztalán. Szürkés vörös szikla oldalán csupán pár eltévet, szívós cserje küzdött a széllel. A fensík szélén jókora füves parkoló és az elmaradhatatlan, szerkezetű turista központ várta a látogatókat. A bérgyilkos nem különösebben kedvelte az embereket, de el kellett ismernie, hogy a turizmusban messze jobbak voltak minden más ismert fajnál. A földi mintára kialakított hoteleket, vendéglátóhelyeket és turisztikai központokat a legtöbb idegenfaj örömmel vette birtokba. Deris soha nem értette meg igazán, hogy miért jobb egy Linda Nor feliratú pohárból inni a frissítőt, mint egy akármilyen bögréből. Mint ahogy azt sem fért a fejébe, hogy ki az a bolond, aki kisebb fajta vagyont fizet egy szép, de értéktelen kristályért, hogy aztán a bőröngyébe gyömöszölje, majd otthon a polcra helyezve évtizedekig porosodjon. A bérgyilkos tett egy kört a leszállóhely felett, majd ügyesen leereszkedett két böhöm légibusz mellé. A látogatóközpont dómja körül legalább száz turista ücsörgött, ácsorgott. Pár idegen vezető próbálta a csellengőket együtt tartani, és egy nagyobb bacska csoport éppen elindult a legközelebbi tó felé. Az izgatottan csevegő látogatók talpa alatt csikorgott a gyalogút aprószemű fehér kavicsa. Az ikernapok szétkergették a felhőket, és a rekkenő hőségben szinte remegni látszott a levegő. Piszok, meleg van, nyökte a férj. Maga, hogy, hogy nem izzad? Az én fajom ezen a bolygón fejlődött ki. Nekünk ez természetes, felelte Deris, miközben a látványpark bejárata felé terelgette a házaspárt. Ne aggódjanak, a túra során rengeteg helyen akad majd hűtött italokat árusító kioszk, és a legtöbb helyen a fák árnyékában vezet az utunk. Az első 5-6 tavacskát hamar megnézték. Deris nem ismerte a terület minden részletét, ezért viszonylag kevés szót ejtett egy-egy tóról de nem is igazán volt szükség rá. A fantasztikus színorgiában pompázó vízfelületek éppen eléggé beszédesek voltak. A sokadik tónál utolérték az előttük induló csoportot. A vegyes fajokból álló csapat idegenvezetője lendületesen magyarázott. A tószíne a kőzetágyban rejlő és abból kioldott aranytól vált ilyenné. Viszont vigyázat, amit valójában látnak, az egyfajta sabfürdő. Deris elfordította a fejét és elvigyorodott. Úgy döntött, Kis időre szegre akasztja az idegenvezetést. Óvatosan odalépett a bíbor övetviselő kollégájához, és megvárta amíg az befejezi a magyarázatot. Ne haragudj, de sürgősen beszélnem kell a központtal, valamit nagyon összekevertek a programunkkal kapcsolatban, megengednéd, hogy a vendégeim csatlakozzanak pár perc a csoportothoz. kínos lenne, ha hallanák a beszélgetést. Az idegenvezető idősebb sienha, fürkész pillantást vetett a házaspárra, majd bólintott. Persze, semmi gond, de kérlek sies! Gyors leszek, ígérem. Deris kimentette magát az emberpárnál, megkérte őket, hogy maradjanak a csoporttal, majd behúzódott egy közeli információs tábla mögé. Az út fölé boruló természet ellenesen lila vava fák hűvösében ácsorogva eszébe jutott, hogy értesítenie kellene Haent a fejleményekről. Legnagyobb meglepetésére csupán a főpap egyik segédje felelt a hívásra. Sajnálom, de várnot kell. Nagyon fontos? Igen, de egy-két percet tudok várni. Rendben, akkor kérlek, tartsd a vonalat. Deris hallgatta a várakoztató, enyhén andalító dallamot. Gondolatai egyfolytában az idegen ügynökök körülkeringtek. Megtalálta őket, legalábbis tudja, hol szálltak meg, de miként férkőzhet a közelükbe. Az olcsó szálloda alapján úgy tűnt, kis pénzű turistáknak adják ki magukat. Ez esetben pedig alig hatoppanhat eléjük, mint a hivatalosan kijelölt idegenvezetőjük. Miközben a főpapra várt csupán tompán hallotta a lassan távolodó csoport lépteit az idegen vezető hangját. Hirtelen beszédfoszlányok ütötték meg a fülét. Mondom, hogy láttam. Nem hiszel nekem? Jeremy, ebben a tóban, Ó tényleg, ott is van egy. Hú, mekkora! Várj, megpróbálok egyet kiszedni. Az ott, az közel van a parthoz. Vigyázz, kapaszkodj a korlátba! A francba, nem érem el, add a kezed, ne, ne így, mászát te is. Jó, jó, te, átengednek ekkora arangyögöt a határon? Majd elrejtjük? Oké, okay, most fogd meg a kezem, ne engedd el! A bérgyilkos ekkora már fülelt, felkapta a fejét. Kizár dolog, hogy a saftóban puha arany egy darabban maradjon. Még morzsák sem, nem, hogy a rögök. Hé, hey, maguk, Masszanak vissza az útra, de azonnal. Harsant fel távolabbról a csoport idegenvezetőjének rémült kiáltása. Derizben ekkor tudatosult csak, hogy a gondjaira bízott pár hangját hallotta. Ilyetten ugrott elő az ember magas tábla mögül, de elkésett. Még látta, mint a savastó meredek partján kepeszkedő férfi talpa alatt megindul a vöröses homok. A házas pár halálra vált ordítással, sikoltással csobbant bele a sapfürdőbe, és azonnal elismerültek. Az alig pár méternyire áldogáló turisták között kitört a pánik. Az idegen vezető CNH ugyan átverekette magát a látogatókon, de a tavat körbefutó korlát mellett tanács tananul megtorpant. Egy emberférfi és egy megtermett olajos bőrű, Zandesz, a toporgó mellé ugrott. Mire vár, dobjon már nekik valami kötelet! – Nincs kötelem! – Le kell értük mászni! – dörmögte az izmos humanoid Zandesz. – Álljunk csatárláncba! – javasolta az ember. Mielőtt bármit is tehettek volna, egy ember alak emelkedett ki a tóból. Csupán egy másodpercre ugyan, de a látványtól mindenki elborzadva kiáltott fel. Az erős sav már lemarta a bőrt és az izmok egy részét, a koponya tetején pár összependeredett csimbók hintázott. A rémalak tompa hörgéssel még felemelte a karját, majd amilyen gyorsan kiemelkedett, ugyanúgy vissza is süllyedt a tóba. Futó léptek csattantak az úton, a Sienha személyzet igyekezett a baleset helyszínére. A turisták között felsírt egy nő, valaki kétrét görnyedve öklendezett. Deris döbbenten meredt a káoszra, ám hirtelen ismerős alakot vélt felfedezni a rémülten bámuló látogatók között. Csupán egy pillanatra látta a fiatal sienha nő arcát, mert a sietve elfordult, és könnyed futással eltűnt a sétaút kanyarjában. A bérgyélkos futópillantást vetett a turistákat a kiárat felé terelgető fajtásaira, majd a nő után vetette magát. A szörnyű baleset színhelye elmaradt mögötte. Száz lépést sem tett meg, amikor megpillantotta a már jóval kényelmesebb tempóban ballagó alakot. – Hé, te! Állj csak meg egy szóra! A nő megtörpant, majd lassan megfordult. Deris lába a földbe gyökerezett. Leesett állalmerett a másikra. – De áta! Mit kereselte itt? A Sienhá nő vörös szeme felizzott, megrázta a fejét. Dúszsörénye a vállát csapkodta minden mozdulatára. – Ezt én is kérdezhetném tőled! – így szervezette a napelemcellákat? Ezt hívott-e üzleti megbeszélésnek? Mi ez a maskara rajtad? Mióta vagy te idegenvezető? Mindent megmagyarázok, csapott át védekezésbe derisz. De most jobb lesz, ha eltűnünk innen. De állta hirtelen mozdulattal a zsebébe nyúlt, apró tárgyat rántott elő, majd az utat szegélyező korláthoz ugrott. A bérgyilkos ösztönösen termett a lány mellett, és elkapta dobásra lendülő karját. Pár pillanatnyi tusakodás után de fájdalmasan felkiáltott, és az alig féltenyérnyi ovális eszköz a fehér múrvára hullott. Deris meghökkenten engedte el a lány csuklóját, és a földön heverő eszközre merett. Mit keres nálad egy tudatmódosító? Honnan szerezted? De Ata durcás arccal pördült a társa felé. Meg kell semmisíteni, mielőtt valaki megtalálja nálunk. A bérgyilkos sokként érte a felismerés, Hitetlen lépett hátra, de tekintetét továbbra is a szeretőjére függesztette. Te voltál. Te hitetted el azzal a két szerencsétlennel, hogy aranyrögök hevernek a tópartján. A lány vonásai megkeményedtek, Ajka gonoszkás mosolyra húzódott. Nem te vagy az egyetlen, aki Hennek dolgozik, és valakinek rendbe kellett tennie, amit elszúrtál.